Murphy kisasszony szexológiai morfológiája Avril alapvető szextörvénye. A homo sapiens szeret mindent körülményesen csinálni. Ez épp úgy érvényes a kexre, amelyet alig lehet kipréselni a feszes csomagolásból, a szardiniára, amelyet úgy kell kiválni a dobozából, a ruhakapcsokra, amelyeket csak körömmel lehet kicsipektetni a csöpp plastik dobozból, a WC tekercre, amelyet alig lehet megkezdeni, és a fóliára, amelyet csak sérülés árán lehet leszakítani a tekercsről, mint a szexre. William kisasszony hálószobai etikettje. Fájja fejem. Ez azt jelenti, bűz lesz a sörtől. Halborn kisasszonynak az akkori megkülönböztetésre vonatkozó törvénye. Az emberek megmosolyogják a kanos urakat, a vérmes regasszonyokat zárt osztályba dugják. Filber kisasszony zabos megjegyzése Rendezvényeken a legvonzóbb férfiak A. Homokosak B. Boldog házasságban élnek C. Katolikus papok Knott kisasszony megfigyelései a szexről A szexmániás élet, mint örömforrás mellett főként az szól, hogy ingyenes és nincsenek káros mellékhatásai, mármint a férfiak számára. Nincs nagyobb hátrány egy szenvedélyes kapcsolatban, mint a fejlett humorérzék. A magasabb rendű főemlősök alig, hanem az élővilág legkörülményesebb szaporodási metódusát mondhatják magukénak, amin a szerelmes versek garmadája sem változtathat. Az undok igazság több változatban. A romantikus pásztoróra olykor zátonyra fut. Egy. Amikor már kellemesen elzsongított a bor, lekoporodsz a kandaló előtti subaszőnyegre, bele az egyetlen metszőmogyoróhéba, amely ellenállt a porszívónak. 2. Csak most jut eszedbe, hogy bunda van rajtad. 3. Partnered alsónadrágja nagyon budgyos és nagyon ócska. 4. Borostás az arca. Nem először. 5. A kandalórácsba megégeted az alfeledet. Nem először. A házi asszonyok szex törvénye Mörfi kisasszony törvényének pusztító hatású megnyilvánulása, hogy amikor már mededeken ívelsz az orgazmus felé, eszedbe jut, hogy nem zártad el a gázt a tej a víz alatt. German törvénye Nem is olyan rég a lányok még szégyelték, ha lefeküdtek valakivel. Ma az sem szégyelik, ha nem. Zsermen búcsupojénja Az orgazmus csupán újabb tétel azon a terjedelmes listán, amely miatt az átlagos nő bűntudatot érez. Komfort kisasszony összefoglalása A szex vagy a szex hiánya mindaddig örömére van az embernek, amíg fel nem világosítják, hogy rosszul csinálja, illetve nem elég gyakran. Becker asszonynak a szünidei románcokra vonatkozó törvényei az olasz férfi örökké szeret. Feltéve a havigítélet két héten belül lezajlik. A német férfi bálványoz, de csak addig, amíg nem mond a szellent neki. És meg nem moccansz. A görög isteneknek megárt a lakhelyváltoztatás. Nikó, a sarki görög vendéglős például legalább egy fejjel köpcösebb náluk. Kipin kisasszony realitástörvényei az a nő, aki szeretkezés után könnyezik, lehet, hogy nem sír, hanem nevet. 2. A szex olyan biológiai funkció, amely a faj fennmaradása érdekébe fejlődött ki. Nem is gondolná az ember. 3. A szex akkor kerül erő, ha nincs semmi jó a tévébe. 4. Nincs kiábrándítóbb, mint az a férfi, aki a kézikönyv szerint veszi sorra erogénzónáidat.